So, ah, uh, ah, uh, yeah, yeah, yeah, yeah. Avionez tiran bombas sin control Corre, corre, corre Corre, corre, te alcanzarán Corre, corre, corre, destruirá destruirán Unos morirán y otros escaparán Pero nadie se podrá librar La onda expansiva te alcanzará Y tarde o temprano caerá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 Ete aplastarán, las calles de rojo manchadas están Corre, corre, corre, te alcanzarán Corre, corre, corre, te destruirán Tu único objetivo es destruir a tu enemigo y sobrevivir Corre, corre, corre Librar. La onda expansiva te alcanzarán Y tarde temprano caerás uno morirán y otros escaparán Pero nadie se podrá librar La onda expansiva te alcanzarán Y tarde o temprano caerás Las casas se derrumban y te aplastan Es destruir a tu enemigo Y sobrevivir Aipa, aipa, estanda ta gusti gatoz e, gaurko gaurko saioan, gaurko bidasoa atak. Saioan ongi etorriak. Eta beno, gaur e ba duela gutxi kaleratu den ba diska berezi bati eskainiko diegu gure saioa ella son electricas itzeneko itzeneko diska diska bikaina non eh, ba, emakumeak metal eh, musikan eh, Ba, e egindako ba, abestiak edo egindako gauzak e ekartzen dituen diska diska ontako taldeak e gehenbat ez ezagunak edo oso ez ezagunak e dira eta beno ba, e interesgarria iruditu zait diska hau eta asteko abesti hau ba, bikaina iruditu iruditzen zait malena ibelzebu izeneko taldea destrukzion izeneko ko ba, diskarekin berez e, taldea beltzebu deitzen zen baina disketxearen olako ba, komerzialagoa edo izango zena pentsatu zuten eta malena ibeltzebu jarrizioten taldeari diskan e ba, taldeak jakin jakin gabe beno ba, malena hau... Ba historia bitxia dauka zeren e, bere izena mm, Maria Koncepcion gutiérrez Lobo zen Koncepcion e, edo kontxa, baina kontxa izenak e, ego amerikana dibidez, ba ez dauka oso soinu honik zeren e, a, e, alua edo e, esan, esan nahi du, berez e, horregatik e, malena izena jarri zuen baina Aurretik, e, irurogei garren... Amarkadan, Shelly izenaz, ezaguta, ezaguna zen, eta hainbat single kaleratu zituen bere taldearekin Shelly inueba generazion izeneko taldearekin, eta beno, garai hortan e, soul eta rock musika jorratzen zituen. Gerora, ba, belze bu taldeari elkartu zen ba, ikusi zuen e, iragarki baten gatik en mila bat zerun, eta laro bat garren hortu Urtean, 2008 eta largoitabigarren urtean, ebesti hau grabatu zuten, hainbat eh, eh, talderekin bat, eh, sono, Madrileko Sonograma eh, Estudioetan, eh, ba, or, eh, bilduma hontan egon ziren taldeak, babel, sobredosis, broka, eta dama. Izan eh, izan ziren beno, e, tal, taldeak normala zen bezala garaioetan ba ez ziren haso ados gelditu ba estudioan lortu sutene emaitzarekin eh beno Bildumau Unidos por el rock E, deitzen deitu zen, eta beno, ba, alako dirua eskatu zieten ba, bilduma hortan ateratzeko ta, eta azkenean e, taldeak ez zuen ezer jaso trukean. E, hainbat e, kopia, diskaren hain bat kopia, oso gutxi, eta ezer e, gehiago. Ba... Diska honen produktoreak e, egina izan zuen e, Diska Unidos por el Rocken ba, bigarren ale bat e, egin eta beno, ba, jada ezagutzen zuten, ba, bazekiten e, hainbat diru eskatzen zula eta emaitza eskasekin beraz, etzen e, bigarren bildumarik e, atera Unidos Porel Rock izaneko bildumartatik Beno, e, Malena Ibelzebu e, taldeak e, bi abesti ezarrezituen, entzendegun hau destrukzion izanikoa bat e, izan zen, eta zera, ba, mi abaltzunetan talarroi urtean e, Malena Italiara e, joango da, beraz e, taldea desegingo desegingo da, ahots ikaragarria duena gure Malena honek, eta beno, be, e egin, ziz, egin zizkiete olako ba, konparazioak edo ba, Shelly deitzen zenean areta Franklinekin Franklin alderatzen zuten eta beno malena zenean bagu noski Wendy o William ekin e, alderatzen zuten e, Entzun egun Malena bertzegu talde haut izan zen biniloan kaleratu zen bakarra diska hontan Beste guztiak maketak izan ziren... Eta benon ba jarraituko dugu diska honekin, diska bikan honekin. ezagun bat, ella son elektrikaz e, izaneko bilduma mujeres en el underground e, metaliko español, laro geita, bi, laro geita maika, alako ba egia zan e, ba, abesti onak zituzten e, ba, emakume talde emazte talde ba ezertan eh, gelditu zirenak beintsat maketa batzuk utzi zituzten eta beintsat ba halako bilduma Hontan e, jaz, jazotzeko eta entzuteko biskat justizia egiteko ba, era paregabea. Beno, ba, urakan taldea entzun dugu, hurakan e, abestiarekin. Eta bertan azutzena Martin Dorado, e, azutzena bezala, ezaguna izan zena topatzen dugu, Ba, abeslari bezala hainbat e, musikariekin zera, A, azutzen hau ere ba, mia, ba, iruro gehigarren hamarkadan e, e, bere gurasoek e, artistak e, ziren eta beno bera ba, gurasoekin e, mugitzen zen olako ba, kopla eta flamenko e, munduan gerora ba, rokera edo pasa, pasa zen eta bera ba, bera Ba so, sortu zuen, e, bueno sortu ez, baina e, obus, obus talde heavy, e, heavy metalaren e, taldeko partaide batzuk, e, ba arekin e, e, hurakan izaniko talde hau sortu zuten, e, ba alako heavy rock e, neska ahortsa e, egiteko e, naian. Talde honetan, talde hau ba, ezertan geratu zen. E, ez zuen ez da urtea iraun, 1000 e, talarrogeita iruan, e, kaleratu zen e, abesti e, talde hau. Eta, beno, ba, piskate geroago taldea desekin ondoren, e, biuda negra taldea sortu zuen. Eta biuda negra talde hau... Santa ba, izenera e, aldatuko zuen, haien e, izena, eta beno Santa talde hori, ba, izan zen e, azutenaren talderik e, ospetsuena, diskak eta abar e, kaleratu zituen, ba, heavy metal taldea, ba, guazen orain e, Euskal Herri hemen jarretzen dugu eia zon elektrikaz e, izaneko ba, bilduma bikain hau entzuten, e, bit generation zigiluak e, kaleratzen du diska hau, eta beno, ba, monster rekortzen ba, sub zigilu bat e, dugu bit generation hau, non e, askotan ba, punkaren inguruko gauzak e, dauden, ba, orain, ba, heavy metalen inguruko gauzak e, topatzen ditugu. Eta orain, goan ba, Euskal Herrria etorri gara eta neurosis taldea entzun dugu haien e, sobredosis e, abestiarekin eta beno haien ba, abeslaria zen Mariluz Luz González tudankka edo Marilu izan zen ba, Euskal Herrian e, muka gogorran egon tzen ba lenda bizitariko alari ba, abeslari, abeslaria e, kolaborazio pilla egin zituen e, gero itsegingo dugu hortaz, baino 2008-2 garren urtean e, sortzen da neurosis taldea, eta ba, le lehen esan dugun bezala beste ba, malenarekin ba, marilu ere ba, iregarki baten e, bidez sartzen da neurosis taldean, neurosis taldea ba, eskerralean sortzen da e, baino barakaldo inguruan e, marilu berak gogoratzen du hasiera ba, batean ba, punk talde batzuekin e, ba, abesten egon zela ba, adibidez gogoratzen du miatzen irurrogeita emiretzean bilbau mirdarrokan rola abestua ba, abestu zuela talderen baterekin ba, zein talde izango ote da, ez da? eta mm, Hori beraz Santturtzera izanik ba, laster e, ba, taldea Santturtz mugitzen da han entsaiatzen dute etamilatzenun tal lageitahiruan e, ba Iñaki Bilbauren eskutik e, panpot estudiotan e, Bilboko estudiotan grabatzen dute ba, entzun dugun e, maketa maketa hau e, abesti bat entzen dugu ma, maketa e, onena. Haien e, ba, goio izeneko gitarra joleak e, ba, soldatuzkoara di joanean hainbat ba, e, gitarra frogatzen ditu uste eta beno esateko ba adibidez gitarralari gisa egon zela eh Tonchu Tonchu gero zaraman e, egontzen e, ba gitarralari ospetsua eta beno eh Barrikada taldearekin ere halako ba, laguntasuna izan zuten zeren e, ba irratsaio batean eldrugasi galdetu ziotenea zio bilboko talderik ezagutzen zuen eta ezazuen ba neurosis taldea ezagutzen zuela eta asko gustatzen zizaiola eta haiek ezagutzea ba, nahiko lukeela eta beno, alai izan zen zeren e, kaleratu zuten maketa hori hainbat ba, irrati eta bi, bi, e, zuten eta haietako bat ba, irunako eguzki irratia non e, ba, eldrogasekan entzungo zuen haien e, e, maketa alai ja, ba, marilu joan zen eta lagunak e, ba, izan ziren Eta ala nola ba ba barrikadaren bigarren diskorako mihatzen 84 lauko barri konfiktibo diskorako ba ahotsak sartzea eta beno ba, e, diska hortan abesti hainitzetan entzuten den emazte hori ba, marilu da eta beno gerora ba kolaborazio pila egingo egin zituen ba, hainbat talderekin ba eh ba, alako okoroak eta eginez baino beno haien taldeak ez ziren e, ba, oso oso ospetsuak eh, izan, ez zirin nioiz eh, maketetatik eh, pasa, eta ba, ba, mihotzen talarroi talauan ere eh, ba, kontzertu ba, ondi bat eman zuten ba, barrikada berekin eta bantzai eh, taldearekin gero, historio arraro bat eh, izan zen zeren eh, madrileko produktore batek eh, esan zion eh, Madrid era yo ateco y está bueno el... a dividir ba azuzenarekin egin zuten bezala santa taldea sortzeko non e, obusekoak proposatu zuten eta ba, Madrileko produktore horiek e, deitu egin zuen e, Marilun Eurosisko abeslaria baina ezantzian ura bakarrik e, bakarrik joatea eta usaintxarra hartu zion e, historia honi eta bere bi taldekidekin e, joan zen eta orduan produktoriak ezan zuen ez ezuela nai historia arraro bat e, egon zen, hor, gero e, bueno, marilu e, jalei talean egon zen ere, eta alako tale ba, ba, batzuetan ere, beti aktiboa izan den abeslari bat e, izan dugu, baino, neurosisen e, historia laster e, bukatu egin zen, tira, guazen urrengo talearekin. Música <totipen> Más atrás ellos te persiguen y te ah! pueden rodear ah! Te quieren en un cruel y vil lugar lejos de los tuyos y tu libertad ik joan gera eta bertako Cassandra taldea entzun dugu hauek 280-10 margarren urtean gara, grabatu zuten haien maketa u noski ba beste taldeak bezala inorki ba, inorke jakin gabel pasatzen e, Taldea izan zen. E, orain arte entzun ditugun taldeak e, ba, emakume, emazte abeslaria zutenak e, ziren taldeak ziren. E, Baina Kasandra taldea hau, ba, gehien bat emaztez e, osaturik e, zegoen taldea genuen ea eh behar da, bueno taldeago que se empieza la zen baino cataluñar e, heavy metala edo ba ez zuen e, arrakasta hundirik e, izan e, madrilekoa eta mesetakoa izan zen eh ba arrakasta hundiena izan zuena eta bueno ba taldeak ba los tigres bezalata ez ziren oso oso serio hartzen eh bueno entuten los tigres agian jakingo duzue zergatik zen e, hori beno eta ba Cassandra taldea entzun dugu eta ba jarrituko dugu ba, datorkigun e, urrengo taldearekin ba goan, amnesia taldea entzun dugu hauek ingelesez e, wild side izeneko Ba, abestiarekin e, talde hau Erriozatik e, zetorren Logroñotik hain e, zuzen ere eta beno ba 80garren amarkadaren herrikaldean 90garren amarkadaren hasieran e, ba bai Logroño bai banaiaran bai, edo najeran e, ba halako ba Metala ba, asko mugitzen zen talde asko zeuden eta beno ba, Ergiosa babet izan da nahiko heavy metala izan den lur bat nafarroarekin bat eta beno ba, Nafarroak nafarroarekin ba nahiko kontaktu e, zuten e, ere. Eta esan bezala ba, mi batzuunta laurogeita margarren urtean e, grabatzen da e, abesti hau milatzeneta laurogeita maiika garren urtean barkatu eta taldeak hain bat... E, hainbat kontzertu eman zituen, eh, ondo ikusiak zu ikusten dugunez ba, ilada ezen ba, heavy metal utxa, ba, iziketa metalan, eh, sartzen ziren, eta, beno, eh, ahien eh, abeslariak, eh, ba, haotsa eh, Potente, potente bat zuen, pilarre, kain zuzen ere, eta, beno, e, izan zuten, e, ba, erri osa e, representatzeko edo aukera bat olako, ba, trenplein batean, e, olako ba, konkursu batean, iakita batean, eta e, frantziako libugnen izan zen e, kontzertu hori, baino, handik gutxira, irami batzen talerro gita, mair, urtean, taldea utziko zuten, eta, e, pilar abeslaria, e, amnesia talde hoako abeslaria ba, galiziara joango zen bertan e, ba, kantu irakaslea izatera eta ez zuen e, ba, musika gogorrarekin metalarekin ba, zerikusi gehiagorik e, izan. Hala aldea bukatu dugu ea zer topatzen dugun diska bikainontko B aldean. Ba, denboran atzera, itzuligara, eta milde atzerun eta laro gehi garren urtera jo joan gera, ba, alako hard rock, heavy metal ba abesti puskao entzutera mole talea genuen alta sociedad izeneko abestia eta beno ba, mole talde hau lehen entzun dugun urakan talearen e, jarraipena da Hurakan taletik esan dugu ba joan zela biudas negras talea sortzeko E, milatzen talurogeita hiruan e, eta gero santa izango zena. Beraz e, huurakan taldeko musikariek haien e, gitarra, gitarra jolea ezik ere joan zela beste talde batez sortzera. Eta, beno, gerora, bakarka kolana, e, egitera gerora, mihatzen talarrogeita, sei garen urtean gitarralari, honeke, ba, hurakanen eta talde batean, abestiak erabiliko zituen egin, zituen egin zuen diska batean, baino abestiak beriak izango balira bezala jarrita. E, eta, beno, beste autore batzuk ere, ba zeuden. Beno, darregun historiarekin mole talearena, Zeren, beno, ba, alde batetik, e, beno, haien ba, e, basulari eta e, baterilariak e, jarraitu nahi zuten, e, gitarralari bat topatu zuten, eta e, baita ere Mara Sancho izeneko ba, abeslaria topatu zuten. Zeren, e, ba, urakanen hildoa jarraitu... Nahi, nahi zuten eta beno, ba, mara abeslari hau damas negras izeneko ba, talde batetik eh, zetorren, hasiera batean laba deitzen zena eta eh, guztiz emakumez osaturiko taldea genuena eta bera musika gogortuztena damas negras izenera ba, pasa, pasa egin egintziran eta beno em, em, damas negras hauek e, final erdieretara iritsiziren, ba, ma, madrile ko Villa de Madrideneko ba festival sigarren festivalera eta beno ba, mole taldearekin hasizenean ba Damas negras taldea desegintzen eh, mara hasizenean eh, eta beno eh, boa izena eh, hartu zuten, baino izen hori folklorika batena zen, Gerora Axe izena jarrihi zuten, baino okupatua zegoen ere, beraz mole izena artu egin hartu egin zuten talde honek ere bizitza motza izan zuen zerren e, bueno ba 1981 eta 85 garrenean pasa ziren ba egiten zuten barrok gogorretik edo ba AOR, e, musika egitera ba halako ba heavy balada edo ba, egitera beraz eh tal egin zen eta beno 1986an ba estilo aldaketa honek ba taldeak desegitera eraman zuen e, Mara eh abeslari ona zen eta beno saiatu zen bakarka ba, karka, ba la, ai, bere lana kaleratzea baino ezin izan zuen eta beno ba orkestatan e, abestera orkestetan abesten bukatu zuen alako dantzaldi taldeetan. Eta beno, entzendogun abestia hau, haien lokalean grabaturiko, rebox batekin grabaturiko abestia genuen. Eta beno, euskal herri berriz. hasteizen nahi zuzen ere Playade taldearekin haien reakziona e, abestiaarekin milaabatzen dutan laurogeita bostean e, grabatu zuten e, maketa hau hiru e, abestiz osatua zegoen maketa hau Playa de taldea ba bilduma ontan asaltzen den ba, emakumez bakarrik... E, Osaturiko ba, talde ba, bakarra, e, eta beno, ba, bai heavy metal, bilduma honek e, esaten duen bezala, ba, heavy metal ba, klasikoan edo mugitzen ziren... E, Gehiago hauek izan zuten eh, aukera ba, bilduma batean agertzeko, hau da diska ofizial batean e eh, studian garaturiko abestierekin, abestieekin, uste dut Roka Todo Gasteiz, bai Roka Todo Gasteiz izeneko ba bilduma Bilduma ospetsu hortan non e, ba, bueno, e, ba Metal Jebi Metal taldea que ziren ikuste Rock Dam UTM eta olako taldeak Beno, ba, gazteizen haien e, e, e, musikari bat e, e, Marta, izenikoa, ba, tito aldamaren e, alaba zen, tito aldama, e, ertzainak taldean e, saksoa jotzen zuena zen. Zera, e, tito aldama bal, ertzainak e, talde kideak, baina ba, nahiko helduagoa zen, bera ba, Zetorren Olako ba, txarangen mundutik eta... Eta, beno, ba rock munduan eta musika munduan oso sartuta egon zen, e, pertsoneia izan zen, e, tito aldama zendua. Eta, beno, ba, arene alaba bat marta, izenekoa ba, pleia de e, taldean e, ibili zen. Zera, ba, garaibatean e, gazte izen, baziren hainbat e, e, metal, heavy metal ba, taberna. Eta, bar, eta, beno, niko goratzen dut ba... Ba, bai, ba, bazen garei bat e, gazteizera, aiuaten e, nintzela, eta, ba, al, alako ba jebi tabernetara joaten eh, nintzela zapa zapateria kalean egoten eh, ziren harako jebi tabernak zeren eh, garai batean ba naiz jebi musika ez asko atsegin garai batean baino jebi lo lokalak gustatzen asko gustatzen zaizkidan ba donostin zegoen drastorra bezala Ba, izen nola dittzen zen taberna hori mila bedertzhun eta bost edo halako zerbait, e, oso garai bateko bat taberna mota bat e, jada existitzen ez dena eta be faltan e, botatzen direnak halako e, bakez beteriko zulo horiek orain dena ba, terraza ziztrinnak dira, non, halako... E, Ezakit, ez zaizkit ez gustatzen eta kit baino asko atsegin nituen, halako ba, zulo beltzak, ea, ba, jarraide zago diska honekin, zer topatzen dugu? <tik> Euskal Herrira itzutzen gara orain war, taldea sin izeneko izaneko e, abestiarekin eta beno, ezagutzen, agotxak ezagutzen ari gara. Ez ta zeren e, proiektu nuen atzean mariluz, zegoen berriz ere helen e, aipaturiko neurosis taldeko e, mariluz. Zerren, e, beno, e, neurosis taldea utzi ondoren, 2008 e, talarrogeita garren urtean, ba, abalarrogeita bostean, adez taldea sortu zuen, bizitza motzekoa ere, eta gerora jali taldea piskatezagunagoa izan zena, 2008 talarrogeita sortzi garren urte erarte, e, grabazio grabazioa Word, taldearena, 2008 eta larrogeita bederatzi garren urtekoa dugu, eta taldea ba, urte berean desekin zen, ba, momentu ondeku Ba, Piskat e, speed metal musikara ba, pasatuko zen haien, ba, Betiko heavy metala ba, bizkortuz edo Baina e, Arrakastarik etzuen e, izan e, izan ere ba, e, be, Villa de Bilbao, ba, Leieketara orkestu ziren e, Arrakastarik e, gabe Eta beno, ba, ger, gerora ba, Madrilera joan zen e, be, be, Berak e, e, jarritzen zuen diska kaleratu naian inoiz zuen lortuko, baino jarritzen zuen ba, gogo horrekin eta ba Madridera joan zen hola e, kontraturen bila lortu ez zuen kontratua, zeren Euskal Herrian lortu ez zuen lortzen ere, eta beno, ba, beste proiektu bat e, sortu zuen Bank izenarekin, non bera bakarrik zegoen eta Carlos Creator e, e, laria, edo ba, haien laguntza jasotzen zuen baina ezertan gelditu zen ere eta azkenik milatzeeta eh, lageitabi garren eh, urtean eh, ba, musika eh, taldeakutziiko zituen musikan jarraituko zuen baina eh, ba, Euskal Herriko ba, aborxeetako bat eh, izan, izan da Mari luz eta beno halako ba, erreko ba, zen errekono zimendurik eh, izan eh, ez ez duena. Tira, bai, araiz ezagun, hemen beste, beste talde batekin... ba a beste puskao bio da negra taldea zen mis noches tienen rock and roll eta berriz ere ba Azuzenaren taldea hurakan taldea utzi ondoren ba, biuda negra proiektu hontan e, sartu egin zen e, gero Santa taldea egiteko Eta beno ba, Pixkat Justiziaengo diegu abeslari hagüei haien garaian ba, era e, bate ez ezagunak e, izan zirenak, baino bazen halako gauza bat... E, Ba, estiloen arteko borrokaketan non ba, Ez ziren besten Estiloak edo Errespetatzen ba, e, e, baino Hor ba, di joa, omen Txikia, eta beno Ola bukatzen dugu, urrengo Azterate <gülüyor> asoa